As Salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allah na falenderojm për temperaturën e dimë të falë kërkojmë që ne të vazhdojmë edhe sonte të ndëruar rruz dhe motra me takimet e radhës me shembuj të Kuranit dhe me mësimet e udhëzime që dalin nga këta shembuj. Në takimin e kaluar kemi filluar të, të trajtojmë një shembull që ka të bëjë me disa gra, disa prej tyre i kanë thirrë Allahu shembull për të qej, do thotë sa to nuk janë shemblëtyre duhur dhe disa të tjere i ka silë shemblë për të mirë. Dhe ne kejmë marë në takimin e kaluar atë pjesën që ka të bëj me një shemblë të keqë të dy grave që ishin gratë të njerëzët mirë të pejgamberet Allah Gjallahu Ala mirë po që ato nuk përfitua nga kjo afërsi dhe vazhdua në rebelim dhe kundersim dhe tjyre. Dhe kemi marë disa pika që kanë të bëjnë do të tëtë me këtë shambull, o po një kujtot, dhe ke përmendur se kë shambull të letë për shumë aspektet të cilat dalin jasht të asajt të jasht nësë që mund të ledzojmë në këto ajete. Do të tëtë, kër ledzojmë këtë ajet, ne ndështë të përkufizohemi vetëm të aspekti i dy grave të cilat nuk i kanë dëgjuar burat e tyre, i kanë kundeshtuar, ma dje si pasë, përshlimit kuranur i kanë trathuar burat e tyre dhe si ato nuk përfituan nga afërsia me burat e tyre Mirë ponen të akimin e kaluar edhe son të Melenë Allo Gjellewala do të mundu mi që të, të i kaluim këtë dobi gjëzit duke marë këtë po dhe shumë të tjera për të të reguar se sa so thell mund të shkohet në përfitimin nga një ajat sa so gjer mund të shkohet në përfidimin e një ozhimi Kur'anit. Kjo është e para. E dyta që duhet ta kemi parasysh në ndëruar vështrimën e ndruar, motra është pse? Jo rëndë ndodh që përmes msimeve të caktuara, përmes shëmbullit, përmes ndoshta ndonjë forme tjetër të shërimit kuranor mund që të përsëriten msimet e caktuara. Dhe kjo për ne mund të tingëllon si përsëritje, mirë po për nuk kanë Kur'an përsëritje. Çdo i njëgjarës e saktuar, i tërgjimit e saktuar, i shemlët saktuar, edhe pse ti nglën si pësritje, gjithë mund e ka një detalë të shtuar, gjithë mund ka dhishka të rejë që nuk është përmend dikën tjetërë. Përëndaj, do që këtë edukat ta përfitojmë, që mos të privohemi nga mësimet e Koranit. Nga njëra përshamë më thimi se këshë mësimi, dhe njëra aktivizohet në mëndin tonë nj një fërloj nështë të rezistence në kuptim i refuzimit po në atë kuptim që po e kemi ndëgjuar atë e kështë ambul të jetërën, nuk është kështë të opta për sëritja po e, për, po e përmeni këtë fjallë sa përta njufni në kuran të ndërëzër zakonisht përmeni disa aspektet saktura që nuk janë përmeni kështë ambul të tjirë kjo është e para do më dhënë ka karakter plëcuës e para, e dyta ka karakter në mund të rënjosjes nësi njerës harrojme habitemi, eksumerat andë vijen nga njërë përslitja për të ngulit kuptimin e cektuar nësa la gjelë në vala për një kuptim në kjo në shumë rënësime e kuptu për një kuptim, për një koncept cektuar ka përmen diso shembuj diso të rëgjime atër qëfar gjep me kuptu kjo a duhet të nëse, po e kam dëgjuar Minimumi është thuhet për këtë se është pa edukat. E mos lase për te iksaj ata. Prandaj duhet që të educohemi si të përfitojmë nga këtë Kur'an. Nuk ka Kur'an, jo shëmbull. Po të nderozur, nuk ka shkruajën tepër në Kur'an. Absolutisht. Asë nuk është përmend diçka tjetër sa të mbushën rreshtat. Nuk i duhet Allahut kjo të bëjnë. Ne mund të flasim për shembull fjalë të përsëritura, mund ta bëjmë këtë dhe kemi nevojë. Ne mundim për shembull të Superman di sa shembuj caktuar, po përmjet një gjithë të njëjt më thon, ne këtu bujm, jemi njerëz, Zoti nuk bën kështu apo. Prandaj nga madhrimi i ajeteve të Kuranit është që për çdo mësim të kemi një çasje shumë konstruktive. Po thua e se po e dëgjon herën e parë. Ka dalë se më sui ka diçka treq këtu, ka diçka që nuk e di, ka një mësim këtu ekstremor. Prandaj edhe në shembuj që po i trajtojmë, ndodh që ndodh që me përmendë për shambull prej pikave të këti shambull e shkjarë dhe të nga thua në vjetën tonë, po kjo është të ka e tjetë ratonë nuk është bashkë që ashtuat tonë gjithë mund, më hëndash ka dhe që ka tre që farë mund të mësoj më të ndaj edhe pika që kemi trajtuar në takimin e kaluar të në rëzër më thonë, në është ta shumë për të nuk janë hera parë që në dëgjën njere me, mirë po, kur lidhet përfitimi i caktuar me ajet atë më të padoshim e ka goditë në vetëm. Për shembull, nëse unë them juve se ë është më rëndësish që njëri më u kujdes për kuptimin e duhur, ngasë kuptimi i caktuar mund të jetë vendimtar në besim, mund të jetë vendimtar në çdo rrimë ose kështu me radhë. Nëse kështu ja tham unë, u kuptua. Nëse e them edhe një herë, po e kuptua. Mirë po, nësë unë e pasta i themë Allahu ka thënë Ato i trathuan bura dhe tjyre Dhe këtu është trathij E një kuptimi tjetër Kër, kër, kër anë japë një kuptim tjetër trathis E atër nuk është Regulli thjeshtë ashtu apo Por shambulli e fuqizan regullin Shambulli e bënë më të ngulitur Regullin e kështu më radhë me shumë spjegime Kër anore Së në qoftë do të vazhdoj dhe sonë të inshallah Me pikat e tjera që kanë të bëj Pjesë një partë të këti shambullin. Allahu Asil shambullin e grua sënuhit dhe grua sëllutit. Dhe së atë ishën të martuara për dy nga rëbë Britanë. Dhe ato i të rathuan ata. Dhe ata nuk patën mundësi që në dihmunit e kallau gjallëvala. Dhe u tha tëre dyave, futunin gjëhnem me ata që futan. Kjo shambullin, po. Pjesë a pare, këtëre shambullin të përmendur në fund të surës e të të hrimë. Në takimin e kaluar ke bënë disa përdobime, dhe sot do të vazhdimi inshallah, prap me disa dobëtitëra që i sill ky shembull. Ja, Sha, përfitimi vijues, do të thotë lidhje me të kaluarën është të ndërrozo epilogu përfundimtar i këtyre shembullit na jap një pamje të një dite të madhe, të një dite më të vërtetë Atëlla ë nuk duhet besimtari kur më undo nga përkujtimi asoj dite. Të një dite që njëherë më vaj devotshum pejgamberi të Allahut q.l.a. kan pas dron. Ka lutur Allahun q.l.a. në rrit nga keqja dhe e zeza asoj dite. Kjo ditë ka shumë emra për t'rëgëuar se nuk është dita rëndomtë. Nuk është dita po nuk është ditë e zakonshme, është dita më e veçantë, më specifike nga të gjitha ditët e Zotit që Levaulla që ja ka mbusur njerëz më i pa sot. Dita e gjykimit. Për shembull, edhe kët na në Psalm. Tmerret e ditës së gjykimit. A ka më të tmerrën në rolon? A ka e, ndonjë përshkrim më i frikshëm se përshkrimi kur thuhet se nuk ka mundësi Burri me ndihim u gruas, e pa mund shmo është, edhe në qofë se burri është nga më të afermet e gjukacit, s'ka mundësi e ndo, nuk ka mundësi. A ka përshkim me të mërë shumë, të njëndonje dite, se përshkim e që Kurani thotë, jau me jë firru lë mërë u min eki, vë ummi hi vë abi, vë sahibati hi vë bëni, li kulli mriin jau me idhin, shënën ju gëni. A ditë, ikë, vllau nga vllau dhe ik fëmiu nga prindret, largohet, distancohet, skommunizon. Madje largohet nga gruaja dhe fëmit. Çdo kujt i mjafton çështja e tij. Dhe ky shembull kët tregon, gruaja lutit dhe gruaja nuhet, s'ka. Në vsi, në vsi, vetë ai me vetë ai me. Pejgamberi thotë të lithen. Kjo do thonë, e çka thëmi ne? Prandaj ky shembull na përshkruan në më thonë një, një një pamje të asoj dite kur qdo kush ik kur qdo kush shikon halin e vet kur qdo kush shikon problemet e ti gjinat e ti kur qdo kush është i prokupuar me galin e brengin e ti atërpa dyshim se kjo duhet me pas reflektime e vetë pozivnitën tonë për dhe nërëzëllë dhe nga jo që ka të bëj me këtë është edhe sa lau thë Fëllëm yugnia an huma min Allahi shei'a. Këta dy pejgamber nuk patën mundsi ditën e gjykimit as një gjë, as gjë që t'u ndihmojë ngrovë tynd. S'pat mundsi. Qësa dita është, në është si esharua, e tillë. Drejtësia nga dita është e tillë sikur të kemë sa rrova. Et çfarë ne kemë kuptuar atë para kuptova më se do të thonë mos llogarit në askan poshtë në fund të tua mos në garit të askush pos në vebret e tua pos në raportin dhe lidet e tua me allan gjallewale, kjo është e para e dujta të në rëzëm që mund të inkadruim këtu është ka një atësëllet nga një herë dëshun me marë përgjigje fetare apo, me marë fetfa përgjigje, saktua mirë për po, i duhet një përgjitë saktuar, jo është do përgjitë ati jam, ati duhet një përgjitë në favartë të ti. Dhe, me metë pa përgjitë, me vepru në krye vetë, disi e brendë dërgjitë, qoftë edhe e dabët e andë dërgjitë, se kebondë fenë Allahot pa dhije. Mirë, po, edhe me vetë ka mundësi që përgjitë e aprish punët. E atër mundot me gjithë një mesatarë, po, mesatare, në më hajnë cila është e, e, e keqe, mesatare negative, a i pytë, e vërtit është, mi po e gjenë me pytë dike një cilë, e dinë se ja përgjigje për favorën e ti jamëtër, e dinë se e ka këtë mëndim të lehëcimit, e dinë, e dinë se i përshtatët përgjigje a këti asoj që këti duhet, ose përshkrymin e pytë se bëm të tilë, që kështu ka me konë përgjigja pa tjetër nga se njeriu që pytet ëpo, është i kufizuar me pyten që i bët që shmë ke veqe që ke marë përgjigje dhe me ndonë që atërën qoft filonit unë e konë vetë edhe kjoja e sëtët skrym punë të kaladjën le ualat këto hile, këto martime që i ke bo përgjigje që i ke marë duke më shef detale duke bërë përshkime që shtytë për shtaten duke o orientuor ose du, duke trokitën e dyrcaktuar që ti e di çshia pa të përgjigje te Allahu stuin punën e ta. Aja ditë do të çesh pse e ke vjet filonin. Aja ditë do të çesh pse e ke vjet kështu. Aja ditë. Ata tani do të marr dhunjet me xhiku, do të njëri është më i aft, dimë po zgju, ti nuk din përshku, dhe humb. Dhe e fiton filonin për shemb, goja kështu na e dajte, po Ogja ka do në basaj Që ka në dëgju dhe ka pa apo? Mi përnë që se brendin të në dënë Se duke bo vla o të në zullum Skrym punë fetëfaj e hoqës Po fetëfaj e rasurullaj skrym punë A e kuptove? Nga se kësu ka thonë Muhamedi sallallahu sallam Muhamedi asëm ka thonë Më vinë dy palë Më vinë dy palë Për të gjikuar Apo, dy njerëz Njerëz është El Halu Lihugjetimin sahibi Kësu të apë e ka mësëm Njerëz ë Më orator Më fuqeshëm e prezendën argumentin Se shoku i ti Fe a këdila Dhe unë e gjykojnë përvartë këti Tëtë nëse ja ka marrë me këtë oratori Ha ku vëllaut vetë Dhe të dinë sa jo që ja ku dasht më dashtë Hisë e gjëhenimet Apo? Dëmë hënë nuk të krymë pun të Allah me hënë E kompytër e su në lajnë Kështë më ka thëmë? Apo? Skrymë pun Që kjo e të, të ja. e e. që thënët Felem ju këni ja Skrymë pun Për shka e ke vetë Dhe duhet me kulli si në qep njëri malon që e lëvora të ndërbëzok Sufjane Theuri Rahimullah thot Sa herë jam pytur për dheq Më ka pytu kur e shka Thot para se t'ja përgjigje ati I kom jatë përgjigje vetës të e më njëhera Aji i gatsum Qishtu me këtë përgjigje Allah në dojtë për para E atëherë në që se kam qiri i gatsum Kam dojmë përgjigje Shëm i gatsum, më falë nuk di A da i sërë në flasëm Për fejnë tonë Japi përgjigje Marim përgjigje Mi për nëse totë Aji i gatë shumë Allah Me dalë Drillën komët A zemra, televiziollë E për kështë është për A në nuk të krymë pun Nuk i krymë pun Kujt Gruasë lutit Gruasë lutit Nuk i krymë pun Buri vet As ty hoxja të krymë pun Vëllaj As, as, as muftia të krymë pun Ma dje As rësurë vëllaj të krymë pun Në çoftë që na përdor kila, dhe drejtnia e caktuar, por më arrit tek përgjigja që na duhet avë. Nuk ka kështu në fund tonat. Ana dhe më koni kujdesum ku po e merr fletën e tirove të mia. Dhe si po e marr fën, dhe si po i pranon përgjigjet, dhe si po për i marr përgjigjet. Letosh me me gjet lehtësinë, letosh kë punë. Jo me gjet vërtetën, kjo është ajo që na duhet. Prandaj timet kujdeso, pse po e pit filonin? E pse po e pit filonin? Të edim pse unës, po të thamë pëtë e këtë, këtë dush, pëtë e mbëftirë tukës, këtë dush ka, je i lirë. Mirë po, këtë, ki e parasysh. Se ki më u pëtë, pse ke përzitë filonin? Dhe ki më u pëtë, pse kështu e ke formulë u pëtën? Ti ki më u pëtë. Pra ndaj, para se me marë përgjigjen, dhe para se me bërë përgjigjen, shikajnë se, sa je i sinqenë këtë formulim? Sa është q monti at pak më ndryshë. Zëndronozor në përgjigje çfarë aty kjo, wallahi një detaj, një shprehje, një një, do të thëj diçka shumë e thjeshtë, ti duket është e thjeshtë. Ka mundësi me e ndryshuh kohën e përgjigjes. Andaj e joti është të gjitha më prezantoj. Pastaj ai i shqirton, çka është tepër, çka nuk është tepër. Ti kërriti çet përpara. Çka ti din për atë që po do të më pyet? E pastaj, ai që ti për e pjytë në qovës është i dishëm, ai e din, që ka i duhet nga detalet, për me dhonë përgjigje, që ka ashtë e tepët, ai e din, për ti më se më shëfë. Dhe gjithashtut, timit kujdeshëm, gjithashtut e dhe tek, e që e cika, për zgje dhe ati që për pjytëm, mardje e, e, e lërmishme e përgjigjeve, konform, Desi gërave konform çifave, ta dim se kjo nuk na krym punën e kalloxhëve Llora. Ti mundsh me dal publikisht, del në Wallaj në Facebook, dil në Twitter, dil ku du, dil në televizor. So onë ka njët fillën hojë që s'u kallon. Sakt? Apo. Edhe këta njerëz besojnë dunja. Mirpo, mos mundos të kalloxhëve Llora kë krypun na. Kto janë? Apo? Njerëz gjykojnë me jashtë. Kaç Allahu Jellawata ju kanë maçë ajë din çka Kimrana. Jemi ato çka dinjërs për ty jopë. Dhe këtë kemi thonë disera Kime u gjyku të kallahu Bi bazë në asaj që të një allahu Jo bi bazë në asaj që të njohi njerëzit A kuptoka? Qysht njerëz zote që ashtu kime u gjyku Jo qysht një halë kapta Asë njerëzit pashtron Pëndaj duhet imi të kujteth shumë se Si popjusim Mës me fe, të luna me fejë të nërëzim Mës të të luna me fejë Nga se valahi Me gjithë shka mund shme lujtë Dhe me shpëtu A se me pas dë riparot, nuk riparot, kjo është të të tëqë ashtë, mirë po, me lutë me fenë Allah gjëllë ola, është nga, jo nga, është shkaterimi dhe është është, është raziku mëj madhë që mund me ju kanosë një njërju, edhe në këtë dolua dhe në botën të të të të të tërë. Ande Allah oë tha, felë mi u gënia, an huma, minë Allah i sheja. Ta Allah oë të si krympun kërgjohë. Ande te ka Allah oë të krympun, sincer Te ka lau të krympun dëshuria dhe dëshira dhe këngulja për me gjithë të vërtitët. Pa vashësh ku shkane e që ka bëto. Prajnë të nërëzër. Ma mirë është, ma mirë. Ma pa keqë është. Dhe duhetë në keqë. Një njëri cili e dinë se nuk ka qështu. Hoqënë ka unë zbanë. A ma unë, a lojnë falë për bëjë. Kjo keqë. Dhe tjetëri, që duke bërë lajka, e merë për një që i banë, e banë, e banë. Cile ma i kesh të kalaj që e lëvala? Kjo i dytë, jato. Po kjo ka në shkrimin. Ma kja që është të në vëzërë, që përshkak të e pëshiton me e prish fin, se sa përshkak të e pëshiton, më u nërgu për feje. E kumëtëve? Për shambull, une e di që kjo është haram, ma burë haram është. Ama qësën pëllo. Po dali dop, ama fia çshtot është. Kush dëmë msufin çshtot është. Li fiera hat, ti thuj në s'po më e moj. Ama më tentu çe për mërujt njërë autoritet në vet, mërujt njëri pozitë në vet, mërujt fytyrën në vet, e tash me un bështjell në petkun e fes, kjo është shumë e keqja. Kjo është më e keqja. Prandaj njeriu i cili pa sham bon juna, çfarë do gjinoj me bot? Te Allahu xhel xel ala Letë pëndohet apo, i keqen, Allah më falë, pëndohet Mirë, po me tentu, me e legjitimu, gjynohen Edhe me, me dalë, parezë, me sevap E kjo është bëjgje kjeqen, e po? Edhe për një gjyna, edhe njerë të njështë, ma shë Allah Qëfar takvaj ato, që kjo është e kjeqen Edhe të kallohë, nuk së rrim pun Timi të kujdeshën Dëbija e dytë Të drozë që del Përsonë të nga Kjo pjesë një shambullë e është se Allahu Gjallahu Ala surus, surus në fillim të kësaj surës, surës Tahrim, përmën një problem që kanë dodë në familë në pegamberit sallallahu alaihu sallam. Dhe bëdhë fjalë për ajshën radiallahu ta'ala anha, dhe bëdhë fjalë për hafësën radiallahu anha, dhe bëdhë fjalë për të gratë, ndërshme, besnike, lënët e besimtarve. Apo, dhe Allahu Gjallahu në fundë usijel shambullin e caktuar, shambullin e kësoj pole, Dhe shëmë në kësoj pole E qëka jep me kuplukja? Se të gjithë kemi nevoj për shëmbëlltyre për model Nuk përvarsosh korn nga model nga shëmbëlltyre Andhe dhe Allahu Gjallahu Ala Në surën që duhet me lezu namaz Në surën që duhet me përsit vazhdimir gjatë ditës Thëtë Allahu Gjallahu Ala Ihdina siratë al-mustëqim Na uzzon o Allah në rrugën e drejt Siratë al-ledhine në antalejhim Qëka në shëmbëllit ozat, modeli jam për rëzimin ata që ti ke begatu, e mas më, leja që modeli jam të jetë ata që ti je i hidruar mbi ta, apo kanë dhevjuar. Gjithë dit në kërkujmë nga Allah që, gjithë mund, Allah të në mundësën, kanë me pasër nëkë, kanë me pasë shambët, kanë me shiku, piku dhe përfitu, e kështu më lafë. Andaj, rëndësia e shambëltyrës, rëndësia e modelit, është shumë rëndësia, Për dajtë të ndërëzër nga njëherë, njëherëzit pavrejtë mundën me përcaktuar një të një modelet të zënë, johëshojnë shjerën e fërën. Modelet caktuara. Ti mundës me përfitu informatë, madhjë dipë i kujdush, kjo të që tjetër është nësë është e saktë e vërtitë. Por shambu me pasë, me e gjithë me pasë kujdesërën. Ane nga njëherë për shambu njëherëzit marrin një modelë, sukses në dikujtë, që shka kërë sukses, për shambullë. Mi po ajë sukses kërë, për shambullë, tu e shkelë të, tu i bozullëm këti, tu e ngërë haku këti, anë në në fondë të bëjë madhë, dhe po. E pas taj, këj bëtë, madhë. Dhe bëhet shambullë, dhe po. Pa vrejtë njerë, e koncentrërëm afëci atë që e ka bërë. Në jo dhe afëci, eftër. Dh Mashtrimi bëhet, afëci. Aktrimi bëhet, afëci. Në mëna fi këllo këpët, mje shtri. Kor model të ndëgabuar të uqyra për. Pra ne do në posë kujtënse. Kanë e kemë shambull, kanë për e mërë model. Kujt për po i referosh, kër për dhosh di kujt, që kështu ola me kujt, pik, me kapo për po me gjesht. Pra ne ka erë për shambull, edhe ndodhë në jetën bashkëtore, që për një nështë afërkim caktuar bashkëtore, gruja të qëka e filanën, qëka ki filanën, po. Evo? albumin kët një aspekt pozitiv, por dhe dikon negative. Ose burri, por shaham me mosë shembull dikon që sot këshëmbull vëllah, mos se sjell këtë model të shtëpisë, sot është nuk është i përshtatshëm, nuk i përmbush standardet e një modeli. Për ta syë edhe me pas kujtesë shumë se të gjithë njerëzit marrin njëri për tetrit. Marrin një vet dash te dash, nuk ka ndirin but të dhe, nuk ka kështu njerëz. Për për njerëz në botë nuk ka njëri në botë i cili nuk merë në qka për dikujt e nuk marë në tjirë për tjina këj qështu jenë anë apë andaj thot i bëndemi rrahimulloh njerëzit janë të kriuar të tjilë që të marë njëri për tjeti ke po kërë pa vrejt e ke marë shprejnë e këtje nuk po thonë negativisht edhe pozitivisht por kjo ajet në e për të regu se as kush nuk është në këtë dunja i mund ndaj ndikimit s'ko kështu nga se Allah gjerën e ora po tishtë e kështu për shambull kush është më rezistan ndaj shoshisë e kjeqe a na apo familje pejgamberit s.a.s. a po pa na Allah po e të thajt a i shësë në gjelana shikoja ku ka arrit puna me grun e lu të nuhit të vënd Ajësës, rëzja lana, hafësës Në e më sëtë kërkosh Ja, mu së jo, më në shajë kja Mu së në nikëmë kja Së këkshtë së më në shajë Në varet, masa që farë i ndërmer Njeriu, kur deturimisht Dukë më përzi me dikën, e këti qëka tjetër është Ama, me thonë njeriu Me pletë siguri, me jetu në mesin E shumë të këqijëve, e shumë intrigëve E shumë hileve, e shumë nështrinëve Me thonë që, une, që Ti do ku ças top? Mirë po kur të matesh ku duhet të shaj që ja ul nam pas këtij shajt. A është? Andaj të gjithë nimet e tij ndikohemi, ndikohemi, ndikuar nga një lajm, ndikuar nga një informat, dikush njeri. Prandaj, njeriu duhet gjithmonë të jetë i kujdesshëm se kë ka model, kë ka shembull. Ëh, përball një një një një informator të caktuar mësë mungut, së mësë mënë që për shambull apë, mësë mërë vendime, me një herë e posa një informat, nëse ka mundësi e ka prejkë emocioninat. Ja, unësë që të së u pakat. E shë që mësë dyore me folë, shumë më bët fletë. Në jetër me lonë, halama mirë fletë. Mësë të u nuk diko në për fjallë njerëzë. E cilër të që nuk diko e për fjallë njerëzë? Cilër të e për? Muhabedis Azam diko So kon Kur'an, ngushlime që Allah o thën Aja që të është thën t'ju Maju, kalu, leke Aja që për të tu t'ju Ashtë një qështën, para, që është thën Pegame poraf, që kjo është Pasaj Allah hëtë këdhali Këllilu thën, bitabihifu adek Ne me këtu Që për të sillim është me ta forcu zamërënse Pasaj fjall t'ira Allah i ka hon që të sowë Ek së mëra Kujshaj që nuk dikohet. Mir po dallimi është çështë pozicionuash. Mos fal më një herë, mos mërbe për më një herë, mos mërbe ndë mjerë, qadha alafu. A ndonjënjëri mëshëm dietari kësaj kohe që ka vdek rahmetullah alay thonte për iso çështje kur e pyetnin thonte ky mendim kërkon me flajt. Donë me flajt që pun pa këtë në krye, më thon. Apo. Në le pa këtë krye me planet pushon pak. Më herë. Jo më snikonën e, jo në dikosh Sa so qëndrimi këne po, sa so fjali këmi thonë Po, në fakt Përshamu të këshëmë thonë të njëtën Masë dy dite Kështonë ndryshat Në onë, në gjithë kështë ndikohet Në dhe edhe Allah gjerë levuraj Sjithë shambullë për ajshën E hafësën e këtu grotë ndershme Që janë eduku Në duartë e pegamberit Sa sëllë më onë që Edhe u këne u mjë kazu që nëse shkonë që i ka që fa shambulli, që i ka që fa shambulli. Të gjithë të kemi nevoj për modele, për shambulli nga njëra anë, dhe kemi nevoj në mund që të kujdesemi për qëndrimet nga se të gjithë të dikuhemi, të gjithë marrimi, e pa mund shmash, merë, merë njëri përfitan. Edhe në kuptim negativ, edhe në kuptim dhe më thonë pozitiv. Dobi tjetër e radhë që mund të marrim të të berlozër është se se uh, Kjo jetë Në mësën një regull Interesant dhe shumë të rëndësishmë jetën tonë Cërët e regull Kjo jetë në mësën që besimtari Duhet gjithë mund më marrë Me realitet dhe jo me Imaginata dhe ndërraptu Të mërë Këto dy gra Allah i ka si shambull për shumë tata Allah i ka si shambull Këto dy gra për shumë nga tata Cilët ndrojnë Në sukses ëndrujnë në shpëtim Bi bazët pa qëndrushme, jo reale Kësa realitet E me këtë shemë në dëmë në këndir Zjoh për gjumë tëllo, zjoh Meru me, me realitetin Jetëre ato që është reale Më sumer me emërtime Më sumer me, me detajet saktuar Dukë e në shkalu bazamentin e kështë mërë On që të mireme me ato që është reale Në ko shumë e të në kuran Kë Allah gjëllë le walle Në këndel Që të zgjojmë nga gjumë Dhe ja t'i kuptën gjëratë Realishtë si janë ato Kullin këntum të hi bunë Allah Fe të bi unë ju hbib kumë Allah Thuaj nëse dhëni Allahun Djekë një pegamerës Këfillu Së kënë këpunë Une du Allahun Ma shumë se te une Se kërën Allahu këto mu e ty Na me, me e bukët Me të shtyme Me qef Ma dhjas me lat Me realiteta Me shambullë Në këntum të hibun Allah Për të të bjeuni Në qovë se dënjë Allah Ndekni këtu Këtirat jenë ondra, jenë imaginata Jenë deklarata, jenë suppozime Së këtu i realitetet Këja është realitetet Gjithë është të në rëzër Këja jetë Kër në këndil Në mësën me e jetu realitetin Dhe në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n E ndryshme, në japët një mësëm përmallë, i cilë është mundësia e vetë logaritjes. Nuk ka mundësi njëri me logaritë vetën e ti me imaginatë, se gjithë do kalkulimi denë i mirë, apo, përshambullë, nëse njëri në kokën e ti, do në menu, përshambullë, në kokën e vetë, do në menu gjënoja që i ka avë, Kto tash mendje apo punon? Mendja porzit edhe më. Me imagjinat, me gjëra se mendja është aty. Me. Jo ti gjithmonë mundesh me orientu ka don mendjen, e ka të. Apo ti ha ditë namaz, e ti thush mendje qyra, po durdhën çto më menon. S't veta jap. Si thua Allahu Akbar atë jashtë i xhamisë. Po çështu? Et as ti me çit mendje, që ti ke kontroll, i thush mendjes po durdhën, me si ja, me mendon po si kompjuter apo, e thosh, çet me um krajt gabimet e mia. Do që më nuk gaboj më detyoj, dal atë një sevap. Një gabim në sevap, një gabim në një, një, një gabim tani ka bën një gabim dy sevap. Tani një, një gabim pas sevap, është no, i halal, mirë ka. Apo. Pse kjo është krijtë lëndrim në imagjinat. Apo. Provoje tash k llogaritje, kështu me me kët imagjinat me këtyn letrat. Domthon me menohu çka komunë për të thie. Gabem që do pen, të me hiq, me pendu te kalloxhëllavola. E kam vallahi gjun. E kam probleme ato. Seroj gjunën apo? Apo për gojë ai plas keq apo shkruaja. E kam problem, namo në majnë sabot se fali me xhemat, shkruaje. E kam problem, për shembull, e kam problem i notën. Më bu me ngus fort në notë vet, shkruaje apo. E kam problem, e kam problem 10 shkruaj. Apo i shkum 10. Më nzi shkuni 10 vet që i shkruaj. Atash faza të tërë I mërër edhe i ledzan Jas, yes. sdo këtë vetja Pse, se kjo, kjo është realiteti Ati e mësu me imaginat Probleme ki dhe të bindë Neshtë që që kje të jafëton Probleme ki më bindë A në kjo e të më mështën që Me te kalu këtë problemë Se kë marrë një ditë doshtë e pa doshtë E Allah o thot Janë zirim librin Kitaben Një dhe kahu men shura, një liber që Allah gjallavala jë mund se më konë, një iberi hapur Iqra, kitabe, ke, ledzohi, liberin tëm Në dash në e shku vetë ti, me përmirsu, se kë shku, të këna shuna Në të shku në atë liberin Që e është, rrëti thëmë, sa kësa në atë liberin Që i shë njëri, thotë, edhe që kja, ja që të se komparam, aha Çu sallahu për mar befasit e njerëzve يوم القيامة. Për çka ke më befasu? Pse befasosh? A befasu atë njerëj يوم القيامة? Jo, çka më mështusa, ja, befasohet nga shtimi. Nuk befasohet nga padrejësia, scop seun po befasu. Jo, befasohet për çka ju më ka më njerë. Wallahi befasohet për shkak këtë. Imagjino ato si ka pasë, kornu, edhe radhitiu ka shfasë. Po çka, po çka më shkon? Ake në ujme, më këndilë olo, më këndilë, me edu realitetin, kështë jetë të lo, qëka po kërkën ti, që të punë, që të punë qartën, që njëta logaritëvejt në tje. Gjëta është do të të ikarim aspektin formal, e mësa e është më rëndësi, gjithë shka, qka është pjesë e fjesë është më rëndësi, mirë po, e më në mërëna fjesë të unë kodit qka që është, shumë më rënd Për ta edhe lazimin e Kur'anit ose për shembull falen namazet ose dhikri ose sadakaja çu madhuri me ç'i bëjmë aty e kanë një një form caktuar me si bëhet dhe ja formën duhet mo respektu gjithsesi mirë po kjo form apo është mjet që e ka mundzuallahu për mësoj dikun me arrit e a ke për cilë të cil rrugtimin e ndikimit apo e mjaftu tek pomëdheti Kandelo ollo, Kandelo. Gase nuk duhet më mjaftuarësh me ato që e veta po? në filon apo, e veta. Ja dashën e filon apo tek lekët, deri deri në thellësirat e meditimit që të shpirtin tek realiteti. Prandaj një shalu çua kam përmend, po du prapë më me përmend, për me kuptuar se edhe njerut më të mirë kanë mundsi i gënjerë me u përfri nga, nga qefje disponimja apo e me qenë relativit në ryshe ua kam përmer një diskutim dhe takim të dy njerët mdaj Fodal ibn Jaudi edhe Sofjan e Theuri Rahimullah Fodal i kanajt në qabë ta në këmpej kërë pëndu kanajt qëtja për andajt ka dhon abidull Haromejn, adhru si dy haremev, në donë, qabë dhe dhe medine, kësi i bëndetqijet, në atë kohës s'kam po njërët, parëmëna. Aqë, adhru e si madhahën, Fodal ibn i Adi. Sufjan e Theuri ka ardhë në haqë, edhe është taku me Fodalin. Ta është dy këta njërështë në njërë, lajë, edhe në di e dhe veshëmëri, po bëjnë Muhabbetër. Ta është kyktini porësi, kyktini kshilë, që ësht Sofiane Thauri fudhali i ibn Adhfan. Eu çu kënaqem për Allahut u. Do njët më të mirë. Nuk ti më të skompos. A një kuptim don no, ti kënaqje me përfitime me dobime? I tha fudhali të kundërsam. Jo vallai, tha, tha matron, mat asha, ah, pejkësaj, on, e çu kënaqem. Tha ditë më të ron më të skompos. Tash që para menat asha, a pe ky se janë dinë qoftë goditja shumë e madhe. Ku do më çit ti thash kit marr pat, ku do më skuti? i tha foda i një Sufjanitam, që e pavarësi që ka i ka thonë, apo, a, tash e a shushtu, këtë të të të temë është, apo, por duha thëmë që shikojnë nga njëre, mi u qasë temës nga një këndë të të të të të të shë, a, që kësë më ka shku në menë, e që kësë më ka shku në menë, e që këtë duhet me të këndirë, për që ta o këshëmbull, apo, Allah po dhe të ajshës, mësë e Andaj i tha Fodajli Sofjanit I tha Kortik falshën e mu apo, A e falshën ata Matë mirën që e din ti Apo me duko mundu që Me mknash mu Apo Thadhon që ashto E tha ku është nila kjo pun, pun Na dy e kena ndërtu mua betin Me knash një të të të po E ku është ta e pjesë që duhet me mënu Për Allah në gjallë uana Që si, që redikuar Andaj unë të unajtë me ty po shamë meshi çfarë do bie kë. Edhe ja në të shtëpi e dham këni një, apo. Atiku. Ti pa vërtet, po them se kjo është për sifratësi, ama ata kanë qenë shumë digshëm. Neve censura tonë s'na naja qesin këtu pun problem. Sena naja kena më, apo. Ama ata i kanë pasë censurat shumë digshëm, apo. Edhe edhe elementi më i vogël e ka kop. Ka alarmuar. Sa mirë kë pun. Kjo është punë censurë, apo thon domun, un sigurosat porta sigurisht. Çështë aty mundën me, me programo pak më trashë pak më im. Çu çu ç'të bojnë atë, po. Edhe edhe edhe nai, kem të zot pak më më trashë. Un ka përsëri, baje do s'na titkash ataj. Apo duhet baje shumë me të, I don't know, por apo nolesh. Apo, ama atë kan pas baje gjithnij, më du s'ka mujt të sa më kapërsy. Ka ka alarmuar. Shtana se kuptojm fu dalin, do qe ky njëra tash ja pri një ditë më nzi u disponu, atë s'kan pas këtë dert apo. A kupton? Pandaj e ka kanë dill. Çfarë do Sufiani? Nuk tha, në pa që pas të i burë këtë përblemu nëse këmë pas për shembul, a? Nuk tha kështu. Tha, gjëzakë Allahu kajren. Allahu shë përbleft. Tham, kë e këndil një aspekt që isha kon nga fejla pëtër. E që kjo së më karon mena pëtër. E sa so kon nga kësi që së nabin men, apo, e po, e kërë dhe li e muli thiamet të qëtë men zotit. Për dhe shumën mena pëtër. Ande, qëka thujnë një është ku dolin pë A të kom kryo rrubë jam, a të kom do më furvizim, a jam kujdes për ty, e pse se bëjshë këtë po, pse se faqë në mozën? Kom harrujë, ja, a të kom harrujë, për mukajat, e të kejt njerë të gjëhenen për mukajat shkoj, që e që të ju me të që që, për që ta se s'ka dikur që, e ka problem fejnë, sënë, zbatënë, e s'ka kështo, e që, që me padit që që, kësha mujtë vëll Andaj veç të ka dikushit, e këndelë, e qënë përgjumët. Dheti atë zemrë e po që Allah e fa, lejti këtu punë, këndelu. Qyre realitetin, qyre punën, qyre njerës që ka lybë gjërnjetin jesën, nga që ka ka në bëha ta ati ku je. E kështu mërë, andaj, kështu më në mësën edhe ato që kemi më në vazhdimishtë. Të nëmiremi me gjëra mëdhore, realitetet, aja që është për një me. Formalitetet leve n Dhe vjen në vet, dergasoj me dhirr pifën nëse ka as pifë, jo as banktë. Mir po ja vjen në vet. A mamës mendojmë na që me një amën që janë gjetur veten ton, që donjëherë zotën. Amën e mirë rekomandot. Po te amën e mi nuk i potë të shkëngjit vetë kitam, ta këngjit baba. Zë di kush ka mush një paramërin e babat e ti? Amën ja la babës, e veti çaj latash? Nëse veç me amën do mëojt. Allai do më, më këndel për kësaj pune për i këti gjumi, për i këti gafleti, këj shemlë në mësën, këtë që është japët. Gja shtërë për i dobive që dalim për i këti shemlët e nërëzër është. Allahu Gjallavala, si kurse se si kanë fillim, në shumë ajete kuranore, për mes shumë shembojve, për mes shumë udzimeve, përse, për mes shumë nëgjarjeve, në engulit një kuptim, pëse shumë bërëndësi, Në në mësën formën dryshme se si duhet në kuptu atë koncept. Nëndaj dhe këtu, aspekti i drejtsis dhe shpërblimit. Aspekti i drejtsis dhe i shpërlimit. Nëndin i gjykimit të nërdozërë. Nuk si kurse e cekëm. Drejtsia Allahu Gjellë Gjellëahu është aje cila në mësën se ka mundësi gruja e lutit në gjëhënemë mëshku. Po, po komunsi. Drejtësia e Allahut na mëson të qysh ka mundsi baba i pejgamberit mos më kon me ta. E qysh me babait e çada. Allahu është i drejtë. Allahu xhallahu na mëson se drejtësia e Allahut te bara kauta na është atcela te butalibin e lën jashtë rrodhave apo e ty që ski kurfali di më të ta të bën ummet i ti. Ai e di pse, na s'din. Amma e di Bind shumë e dim se e bu talibit Edhe e bu tjetërt Zullumë s'u ka bua mëto S'ka pa dresi këtu Andë Allah thotë në Koran La dhull me ljevum S'ka pa dresi S'ka zullumë sët Pra ndaj, këhet në e më këllu se Vëllahi, her do kurdo Qush do kurdo, a madrëtësia Me lene dhe gjallë me vana Ka me i përfit të gjith Të gjith Dhe kjo është edhe kërcnim Edhe ngushlim Gjdo kush i cili ka po padreci, në format saktuara, njërë saktuar, nga padrecija ndaj vetë vetës, ndaj familjes, ndaj tjetit, këtë që i ka do në nënësia me o padreci? Qfa kdo kofta, e bukële madhe? Dhe është Harum dunja, apo ka shku në dryshe, ka janë dunja, ka marë dita që lesia ka marë në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në i vogël e i malë koftë. Kushtë do kofta përë? Zullum qarë në shpe, e zullum qarë në pun, e zullum qarë në rrug, e edhe zullum qarë në shtetë. Kushtë do koftaj? Allahu i thëtë, drejtsia ka mu zbatu në grafë pejgamberve, ka mu zbatu në prindë pejgamberve, drejtsia ka mu zbatu në familjët pejgamberve. E ta është tim e revesh, ku ki me konti? Ka drejtsia. E drejtsia, ju honë, Allahu Gjallahu Ala përmequn ven këdrejci Shë kanë i të nërëzatë Që ka banë jëmu në këjame Zotë Gjallahu Ala Që ka banë Zotë Gjallahu Ala Nuk ka në ujë përtu Dhe Allah nuk ka në ujë Gëse Allah u thotë La ju s'alu amma Jefëal Ajë nuk pëjtët Kësh gëzëmi dhonë Allah Një Arab Nëpse që ke Kësh gëzëmi dhonë Ska kur Kësh gëzëmi dhonë Absolutisht Sikusë Allah të thatë në surën Taha Wa khashat i lasuatu lirrahman Falatës ma u illa hemsa A dhe të dhe të zëratë janë të ulu Sko kur kur zë guzën me fulën për Falatës ma Dhe të nuk njën pës Sikusë shushurima Duk e esë dhe të banët ku kanë me shku olu Dërësi Sko këtu I tërmenime Nga dërësi Allah gjallë ola është që I thëtë njerët Pse me dur bështë e shtot? Me kët dur bëshishtu? pse me rëshatë? Kos të ka po kur kur që të je me rëshatë, pse? Jo, ara, pëse ku morë? Po, jam shilë gojnë Allah Gjellora. I thë dorës, kalëzaj kur pa ja ka me rëshatë. Po aja Allah që i ka mundësun njërit me gojnë kryjnë me full, ja mundësun me qitë gojnë qëtu, ku të dëne qitë gojnë e për? A o shtë shtot? A mundë Allah ku të me qitë gojnë njërit? Po ku të dëne qëtu, ku të ka qëf, Alla i shikoni kësot mija lindin, në gjumtyre ka veni në në djad, e e qëtë në në majtë, qëka dënë bërë, Allah gjatë lëvle, fe alun lima e jurit, a i bënë qëka dënë, për në dora, dhët, dora i thët njërit, dëshmitari, për kësi dëshmitarë së këndu një, dora sëtë thët jara porranë, në filën ditë e qëtë ka bërë, dëshmitarë, koma fletë, vesh i fletë, Siu niflet, pse qëshë. Ne mund të shohësh kur kurqëzën ku po qeshëra apo. Allahu thotë, "U ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur." Allahu thotë, Allahu e din kha'inatal a'yun. Çfarë thotë kha'inatal a'yun? Kjo nuk chimë bir sy në të apo. Mau, ai harom me tekë ka person. Ai këtu qeshëra më bigshtën e ka thënë. Kto kurkuse më rosh hiç. Zën kurqosh ku qeshit. Absolutely. Allahu e reqesan, e din ajer, e din taman ku është i orientuar së kimi. Edhe jam në keme, është harabë me filonin kënë të fullin të këqërshat, po a? Jem shilguin, synit, ku këqërshat? Pse këtë e përnë Allah, Gjallavala? Aja ka bërsh një rita? Jo, vëllahi, s'ka në webë, nuk ka nevoj. Të kipa dhe sështë në gjëgjë, nëse filon me me full, pa Allahu rajtë të gjyëgjë, gjyëgjë, gjy gjy gjy gjy gjy shujë, ullë që te përjasht, të mund kam dhe, që te te pran, nërse me lëkja me Allah Gjellohat, qësht që është knaxështë, hë nësëmhalla, që është knaxë të i me gjiku, atë knaxë për shambull të i me gjiku, dëshmeton me ta prurë synin, po, që e synin të abinëshëllar, për shambull, pse Allah e bënë këtë, vesh me të regu se, le dhull me liom, s'kasa të pëdresi, drejsi absolute të ka Allah Gjellohane, me li kjo aja është sëndusit dhe gjykatës i ditës e gjykimit prajë drejtsi a ka ma drejtsi sa aja që Allah thot, të më një amel mithkale dhe rretin khejren njëra kur dhe që ka bosa një grimës kur se ka po, kime e pa, drejtsia kome e qitë o më një amel mithkale dhe rretin shërën, njëra edhe Allah i shërë, që ka që pa që e bosa grimësa, e si e pendu o asë e kejnë hak dikut, e se ke këthy kime e pa drejtsi Anë e kjo është kërsnim. Kujdesunit, kjo e jetë ne e rekujton drecin e ditë të gjukimit. Por edhe në angushlan. Wallah, gjitha që s'ke mujtë me marë. Kanë, kanë bozullëm, s'ke mujtë me marë ato. Në të këptim, ka qenë rëthana, sitatat, me hi ma fellë, në është e ishtë dëmtu ma tjepër, ku e dinë që shukë i kalkulu, s'ke mujtë me masë, t'kanë lëndë, t'kanë privu shumë sene. Rruje për jomë në këjama. Nuk kam e të kupa, kam pëtudorët dhe i mëshëmë në Allah. A në përëna, aje që të ka po zullumë që ato gjyna që në është ashti ka ka për adari, Allah dhe i kji qëto, e qëto qëti për du më ja gjujtë. Allah i vëqëta me përëna njërë qëtë të duk i pëtë zullumë e përëna. Allah i vëqëta me kuptu. Andaj të ndërëzër, ka am njërë të këhësën e basëri, ose i kërësa kom përman, i ka thon, Dhe nuk ka arë, lajme se nuk e përgoju ti I ka thonë, kjo njeri Hasen el Basariot, Rahimullah I ka thonë Hasen el Basariot Ti nuk kemri nga dëregje me të përgoju në ty, nuk je nga në nivel Dikush e kuptuan këta ti halloj vugën, unë e përdo të na i përgojëj Ja, ja, më thonë Ka dosh më i të regu se Pun të mi atë mira që unë i bëj apo, Nuk je ti asë i dhe dhe që ti falim pun të mi, allo, ja Andaj ka thonë Ibn Wareku lëukuntum u gëtabën e haden dhe këtëbë të valideje e qëvë se do i përgoja isha dikon, dikon nëse kësham e përgoju kësham e përgoju për në të mija bërë, me fullkeq për ta pëse? nuk ka më mëritor për punë të mija të mira me a falët se ata asë aty nësja u falët se sët është nefsi, nefsi punë të mija të mira të ujet e të ujet dami i kene hiset ato sa është adël, dritësia andaj Allah u kur th Allah ku asil shamburin e, grua së nuet edhe këllutit, nga dobi që i nëzirë mështethe, dresia Allah Gjellewala. Dresi që me folë për ta është, qikë li gjatë për dresinja Allah Gjellewala. E paspaku ta kuptun këtë dresi të ditës e gjykimit. Wallah, gjitha famë, gjitha autoritetë, gjitha lavdadë që e këna marë, pëhakë, duke, i përdorë su këthës të dikujt, edhe u kemë shefa ati emnin që vetë me dojnë, së të krymë punë të kalan qërë lehur, Allah, e, bërë, nuk të krymë punë, nuk të krymë punë. Gjdo sen që padrecisht, jë duke shuizu, gjdo sen që padrecisht, jë duke u lafdru, padrecisht, ki, ki maho me njo, që ka duk ofte? Dje se ka më ardhita, kimi i këthi, po shumë mashtë fregë, andaj ka thonë pegamberësën, kush e ka, në të padrejtë bume ndaj një vëllau fel yuhallilu el youm leti kerkon allah sot let ta kthen sot para se të vijë një ditë para se marr a e dit para se marr dit nuk krym punë shpagimi me dinar të orët apo dirham të argjend sonë paguën e allahut shpaguhet më jemë të xian aftë ndaj të këndëlmen e Mekat edhe Mekat që e përmend edhe fundi që do të përmend nga dobit e Këti shambullë është të nërë, E kemi fillu Prezendimin e dobive Në takimin e kaluar Me Dobin e parë që ka qenë Për kufizimi Kuptimeve Trathia Të na e trathia si bas kuptimit kuranur Apo? Edhe përdu me përfondu me të njëtin Pik por me një shambullë të të të rapor Allah në gjëllë ola i thot grove të pejgamberve po, grove pejgamberëve gruaja lutit kanë po, po, më shkurt me të apo gruaja nuk i thua asnjëherë gruaja nuk i thua apo do të paramë tani ajo ka bëu sombrë nëse porive për shembull ë është dashur do më dorë me fol me, me njerëz në shtadë është privu peri shum benefiteve dhe përfitimeve për shkak se e ka kundërshtoshni e ka kapsuar edhe ajo ja, nimi vjetë, minimumi. 950 nuhi kathirë në fe. Nështë të më mërturë pak më herët, dhe 950 vjetë kjo gru, me nuhi në bashkë. Në po, 950. Edhe thua të jëmë lëkjame, Allah hëtë, vëkjela, vëkjela, qka është kjela? është shprejkje e, në këtë rastë, e në nënqmime të po. Po shabull ti kur zoom ata ku di kam thoi del thujat se s'ka makt apo asdo deje nuk do me taku po asdo me thon ti vetë thujet jam apo shko thuji ati a ndesh me kam Allah u thot thujuni hinin janam qyilan ti shikosh qyila ju thuat kush ju thot Allahu ne mele Allahu thot ju hinin Në që ka dalimë, në gjennetë, Allahu Gjellewala i përshëndetë, me selamë, me lajke t'japin selamë, në gjennetë. Në gjennemlitë, thujllë si që demë, nështë isha bilatë, në nënqmimi dhe përbuzja, që kjo është realiteti në nënqmimi tëmë. Wallahi, nuk ka nënqmim me adhurim, mua e manë këta. Nëse i adhurua si Allahu Gjellewala, Nuk kam mundësi mi fëtyrë toke kur kësh me të nënqmu dhe me të përbuzë dirëso te nuk e nënqmu në vetën tona Adhurimi të mund në alë, gjithë mund Fizikisht, e gjyë kësh mund me ta e kësh me ta ullë të posht, e, fizikisht Po, shpirt nësht, me zemë në mërëna Allah, s'ka këshit në posht, s'ka këshit kompleksan s'ka këshit bërë muni i vogël Adhurimi të mund në mand Nderimi, nderimi vjen me A dhurim dhe me nështrim dhe me pesim dhe ndonë gjëlle u ala tu Dërsa Sikur se ka thonë Hasan e i Basajor Ahimullah Përdo më katar të kohës ti Por që kanë qenë Shumë bukër dveshur Edhe kanë pasë mjetë të nëzbaturës Shumë në të kohë ka pasë kalli Po pa dhe kalli ka Po qmime Ka, ka, në në ka pa me më dhe shumë bukër mahnica E kur kanë hipë në kuajt e ty në dhe me stolite shumëta që i kanë stolis kuajt e tyne, edhe me parfumat e mdhajt që i kanë parfumos, e me teshët e bukra që i kanë dal, disa mashtrua, pa, e në mashtrua, e hasin e paturit ka thonë, ka vëllahi, edhe në qofë se si ju njët era me kilometra e bukur, pa, edhe në qofë se si ju kërcasin kuajt, në të kuptim, bon, qaq bukur, thotë në në qmimi me katimet është i qasë, është i dukshëm në ftyret e tyne, pa. unë e pa e shafëm, nuk mund është me embullu ato, nuk embullu atë më katimin dhe Allah Gjallahu alam, së pa më që ti tash me da më lezu gjynote në eze nëftyr, jo kështu, se kjo nuk, nuk doket kështu, njërë po, kanë mu doket dikur, përëndaj, në nëqmimi maj madhë, më Allah që njëri për e tërë, është korë nuk i nëshuat Allah Gjallahu alam, dhe ndërimi maj madhë që njëri fitan është me qenë rabbi Allah Gjallahu alam, Anden që, Allahu udhzu, që tën, ki, të, se Allahu Gjallal të ka ndërru Edhe të ka uëdhëzu Edhe të ka mundëzu që balen tënë Këtë pjesën më të nëllë që e ki Me vendurës në tukë veç për te Dje se Allahu Gjallal Po të dërgonë sinjal të qapë Se të ka ndërru Ti je i ndërru Ti je i ngritun Ti je i favorizum Ti ki përfitime Që kimi pon dënjën që se ishe Mirë po Dhe isha është kejtë më nushe ditë në takimit me Allah të barë, këtë arruzhtë. A dhe Allah këtë vaqile dhukullen nërë me atë dhekhilin. Në fut, dhe të futën gjëhënem, me ata që hynë. A ta që hynë, këllëllë e të njerë me emnat mëlaje, apo në këllëllë, kejtë në këta që hynë. Së më nërëndësi, o filonin, o festeko. Për në më thonë që shkëtë ti, me filonin. Në vëndë në të këmë. Emni k Shkaj, kjo, kjo, menaj e këtë në qëminë Allah Menaj e Shkaj e për shambullë Të këndër tërë Kërë Allah u fletë për Të për në gjuharit të po Ata janë më ata që i ka begatua Allah Minën nëbijin, pegambert O siddiqin Apo siddiqin Sinqertit, dëvërtetit O shuheda, dëshmorat, salihin Burat e mirë, djetë këshën gjënatë E këtu dhekhilin, ta dë qëhin, si ka përmën kategorijit, emnat, që më rëndësi që, që e kondi, që më rëndësi që fa pozitike pasi, pozit, që më rëndësi. No, Parë nësë më hana, qëfarë vendi i të lënëshmini i në gjihnemi, i zhvesht njerës nga gjitha, ato emnat ti të ike që i kam pasi në qofë se kanë qenë mëkatarë, kriminelë, një të këqi që nuk janë, nuk kanë qenë si kurse zotë qëllë ure është i knasht dhe ka kërku për për Kjo shambu në amësojnë dhe këtë, konceptin e të rathis dhe konceptin e nënqmijë dhe të përshërsis. E shambu të vijem, në amësojnë të kundër në kësaj, nga që në shambu të është për të mirë, por që për ta do të vërdojnë me folin shodën me takime të ashtë. Allah në arrujnë nga nënqmime dhe përshërësia e hyllës në gjëhenëm. Allah në ndërojnë me begatit e besimit dhe të nështrimit dhe punëve Dhe nësë Allah nëjëllë që Zotë i të barëk odatë në këndelë që të ashojmë rëtëitën në të përmësë vetënë parësa të këndelëm i me goditën në vdekës në darës për Allah nëjëllë. Mëkaq përdofundi dakim nashëm, Allah shboleh, wa sallam, wa na muhamm, wa na ani, wa sachm, wa sallam, ataslim, ataslim, ataslim, ataslim.